vader, dat elkeen van ons net intens bewissel wees vanmorgen. Dat hy hier is, die met ons is en ons is. Heren, dat hy teenwoordigheid as paarsel wees in ons midde. Om saam met David vanmorgen die heerlikheid te mag gaan skou in die tempel. Kom, word verheerlik in ons midde vanmorgen en baar jy, jy geest, jy self jy lewe in ons levens ons eer jy vader in Jesus naam Amen As iemand van ons een woord het, ons luister graag uh, Morgen amal Ek wil graag vanmorgen met jy iets deel wat ons um, daar waar ons by mekaar kom by Luna rechtig waar ontdek het, wat God sy geest aan ons ontbombaar het en ek net gevoel ek wil graag met jy ook om deel Ek het gevoel ons moet bieke gesels oor die, oor die beginsel van bekering. En um, ons allemaal weet dat bekering beteken om anders te dink. En ek word net by allemaal thuis maak, wat dit wat by ons, by die gemeente is, dat ons, want van hulle is al ouw is, ouw is wat hulle is, en van ander is pas daar, dat ons net mooi sal besef wat bekering beteken, rechtig wat beteken om anders te dink. En in die proces, terwijl ek bezig was om dit in het Godse Geest rechtig waar hierdie woonlijke woord, in ons harte gelee, en ek wil net vir morgen graag met julle kom deel. Ek ga nie goeie boord skryf, ek, om Jan kan my uitsweer na die tyd, is fijn. Ek weet nie, dag het om Jan al oor gepraat al, maar ek wil nie, dag weet iemand dit ook nie. As ons die nieuwe testament lees, ek, eindelijk krij ons drie woorde, die ander is metamoloma, maar om, ons dat Afrikaans lees, het hom nie so erg nodig hier, want hulle, Engels gebruik hulle repent, maar in Afrikaans gebruik hulle berouw. So menie by word dit out word. Maar ons lees die woord bekeer en dan dit beteken twee goed. Een is met en die ander een is met anoya. En uh, as ons dit lees dan kry ons eers in Matteus dan skryf hulle daarson sê Johannes die dooper sê bekeer julle want die koninkryk van die het naby gekom. Nou daai bekeer beteken met anoya. Dit beteken om anders te dink en dis hoe ons allemaal dit ook sien om anders te dink. Maar as jy gaan kyk na in Petrus dan gaan weer terugkom na daai stuk toe nou Dan staan aan die 2 Peters 3, die heren vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraag hang ag nie, maar hy is lang moedig oor ons en wil nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering moet kom. Nou die bekering beteken nie net om anders te dink nie, die beteken iets anders ook. Nou, die eerste heren, soos ek gesê het, beteken om anders te dink, en die tweede heren beteken a change of mind and a change of heart. En daar is een groot verskil om net anders te dink en om jou hart ook te laat veranderen. Ek wil eers een paar voorheel gebruik, dat jylle besef hoe belangrijk dit is, dat Godse hart is, dat ons nie nie moet anders te dink nie, maar dat ons harte ook moet verander. Kom, my gebruik die voorhoofd van, dinge loop skeef op die plaas. Dis makkelijk om te sê, dink anders te, en dat God net goed is, en God net wil positieve droom hee. Maar wat dinge bykie begin taai gaan, en dinge loop die lekker op die skeef hee, en die oes realiseer dat nie. Vraai dan, waar is God? Vraai, wat is Godse plan nie meer? vraag jy, waar is God nou? As jy vraag, waar is God nou, dan het nog nie jou hart opgekom oor wie God werkelijk waar is nie. Nog een voorbeeld is, is hoe, en is een moeilikje, en is hoe ons na ander mense kyk. Dis maak ek om te sê, ons kyk na ander mense, hulle is geskapen na die beeld van God, vooral so zonig, net na die diens. Maar hierby woensdag, as jy al bykie opgewerk raak op die plaas, en dinge, en iemand maak jou kwaad, of iemand kom jou te na, dan om, om te sê na Godse beeld en Godse gelijke, het nodig dat jou hart moet verander, en nie net anders te dink nie. Ons het nog nodig om anders te, te dink, oor tichtiging, oor, het is makkelijk om te sê, man, tichtiging is onderwijsing, en, en dit gaan goed, maar dan word jy voel, jy woon en waar, straf God my nie dalk vir iets nie. Dan moet het nie in jou hart opgekom het, dat dit uitgesword is, dat Jesus elke straf gedra had. So, die challenge is vir my en jou, om nie net hier ons denken te verander nie, maar om ons hart ook te gaan verander. En, die ding gaan verder, um, Ek wil jou graag nog een wat maak dat daar een enorme groot verskil is. Die eerste metanoie, en ek moet dit skryf, anders de, die eerste ene metanoie, hoe daar boe, is wanneer ek en jy baie keer op een kamp was, of ons allemaal had doorgegaan, het ons tot bekering gekom, en as ons daar tot kom, dan wil ons goed gaan doen. Ons wil oppe rook, oppe drink, as jy een vrou geslaan en wil jy dit oppe doen, as jy af het, wil jy dit oppe doen, as klomp goed wat jy wil doen, doen, doen, en dis werke. Na eerste ene, is een werkwoord, is daar er erg so, die tweede ene die metanoia, is een selfstandige naamwoord, as een groot verskild is in een werkwoord, en een selfstandige naamwoord, en ek het gaan dink, hoekom selfstandige naamwoord, wat betekent dit, en toe kom ek uit op een vrug, een vrug is een selfstandige naamwoord, en wanneer ek en jy, wanneer ons harte verander, dit betekent wanneer ons intimiteit met God het, dan is die goed. die oppe rook, die oppe drink, die vrou wat jy nie meer verneekje, al hy goed wat jy doen, is a change of heart, het is, is a vrug, die doen dit nog steeds, maar nie uit werken nie, maar a vrug wat uitloop, uit die ontmoeting met God, en, um, dit is waarmee ek julle wil bles, en die laatste ding wat ek wil sê is, onthou niet een ding, en ek gebruik altijd die voorbeeld, is, as jy jou mind net verander, kan dit nog altijd change, maar as jy jou hart verander, dan is dit verewig, toe ek op deze rei, verlief geraak het, of, toe ek nou na haar begin, hoe laat ek dit so stel, toe ek nog net na kijk na haar, toe my mind nog net, gekyk het na, toe kyk ek nog na ander meisies ook, wat ook my hart verloor het op haar, toe zit het voorbij, toe kan iemand anders nie haar plek vat nie, en um, en die ander ding, laatste ding wat ek sê, is hier is een aanhouding proces, dit is iets wat ons aftiek, ek het die bekering, en daar gaat ek nie, ek en jy moet, ons moet een change of hart krijg, toener wie God is, toener sondarskap, dit nog een ding, as ek en jy een faukie maak, sien jy jouself hier as een sondar vir die rikkie, dan het jou hart nog nie verander nie, en dit die challenge, en dit is waarmee ek julle wil bles is, A change of mind and a change of heart. Dit is een goede challenge al buiten. En die laaste ding, ek is nou raarig klaar. Toen ons hier lied gesing het van, How Great is Our God, die ding het my aan die verhaal van, een vriend van my, wat saam met, oor Stefan, wat saam met pad gestap het. En ek en hy het seker 6-7 jaar terug, toe was ons by een kamp gewees, en ons het aan bidding gehad, en recht voor die uh, lofprysing, het sy vrou een miskram gehad. Ek praat van een half uur voor dit. En toe klaar is, toe sê hy vir my, hy kon nie die lied sing nie. Hy kon nie sing, how great is our God nie. Maar hy het al gekom tot met a nojoe. Hy was al tot bekering. Maar hy sien oor wie God was, en wie God werkelijk waar is, a change of heart, met a nojoe, -ja, het nog eens hy hart opgekom nie. En ek is seker daarvan as het vandag aan beer gaan hy nog steeds kan sing, how great is our God, want hy weet, Godse hart is nie dit wat daar gebeur het nie. My pleasure now Ek wil nou beleidings doen, dankie Daniel. Ek loop met hierdie dinge my hart. Hoor nou my hart, moe ek laat like jylle sterk, hoor, maar hoor my hart. Ek loop met hierdie dinge my hart, wat ek vir Jan sê. Ek kan nie glo die passiviteit van die gemeente teen oor die woord en teen oor verhouding en intimiteit nie. Ek kan nie glo verstaan, ons sien hoe goed skeef loop en ons sien al hierdie goeders en dan, denk ek nie, dit is die woord wat ons deertrek, dit is die die intimiteit, die koppeling met die heren, dit is intimiteit, en hier in my hart brand het, en ek sê, dit so glory, dan sê ek, Jan, kan ek hierdie mense klap met, en sê, hoor hierdie woord, en maak het vast nie, en dan sê, Jan, my vrou, dit werk hier so nie. So het ek hierdie strijd in my, en in die week lees ek een skrif, want weet jylle wat, wat beleef ons? Ons beleef, in die sin, dat die, hierdie kostbare woord hoor ons, en wat hierdie kostbare woord doen is, hierdie kostbare woord, Maak ons so vry, ons is so vry, vry van werke, pogings, ons is nie meer vry van minderwaarigheid, vry van allere goed. Ons word so vry, dat ons so vry is, dat ons rarig vry niks doen. En dat ons amper so vry raak in ons intimiteit met die herde, dat ons, verstaan jy, ek hoef amper ook die tijd met die herde te spandeer, en ek spandeer jylle dag met die herde tyd. En ek sien, jy is... Um, 'n Commitment, hoor mooi my, my hart, 'n afwesigheid van commitment. Ek in die Here. En ek lees in hierdie weeke skrif en nou en ek kan nie sendou waar nie en hy sê die een sê Here, ek wil my pa gaan begrawe, die ander een wil 'n plaas en die ander een wil, die kop, en die wil die dit doen en nie. ons het mos altyd redes, verskonings. Jy lê al agterkom, hoe maklikre ons verskonings om Sondagoggende te mis. Hoe makkelijk is raak, ander goed belangriker. Nou sit ek met hierdie ding en ek sê, heren, hoe kan ons kan nie hierdie inspraak wat die gees bring nie, ons het verhouding, maar mense, jy kan nie sonder sondag nie. Ek sê vandag vir jou, jy kan nie sonder het nie. Jy kan nie, jy denk jy kan jy kan nie. En al wat Jesus sê, hy sê, volg jy my. En ek besef Daniel toe jy volgend praat, as ek my hart verloor het, hier sit ons, en ons leer om anders te denk, want ons leer, hoe vry Jesus ons gemaakt het, ons leer Godse vaderhart, en sy karakter ken, dat hy jou lief het, net soos jy is, ons leer al hierdie goed, en dit bring ons constant op die kering, vir ander gedierig ons denken oor God, ek veel vraag, jy jou hart verloor vir die heren, het jy werkelijk, Jou hart verloor. Want as jy jou hart verloor het, sê alles. Dan sy nommer 1 boe enige iets, boe enige verskoning, boe enige is hy nommer 1. In my intimiteit met die Heere, met die begin van my dag, is hy nommer een. Elke asemteeg, is hy nommer een. Alles wat ek doen, alles wat ek bedenk, is hy nommer een. Wele was dan ek, laaste. Ga nie meer oor my nie. Ga nie eers meer oor my verskrik waar die behoeftes en allerhande noode nie. Dit gaan oor hom. En wele wat sê die jamerte, die oomlik, as ek in een krisis is, dan wil ek grijp nou. Dan moet jou fondatie vast wees, jou huis moet gebouw wees, op die rots. Wele wat besef ek volgend vroeg, toe ek tyd nie die respondeer antwoord hy my, a ding wat in my hart is, antwoord hy my verochend in die woord net so, weet jylle, hy het die begeerte, om, om vir my elke dag te antwoord, maar ons raak bezig, moet goed in die dag, en dan mis ons, sy antwoord vir jou, die heren het die begeerte, na intimiteit, die heren het die begeerte, na jou hart, dat jou hart, totaal in oorgawe, net aan hom behoor, dat jy jou hart verloor het, soos wat Daniel sy hart op deserai verloor het, dat jy jou hart verloor het. Weet jy wat Daniel bedink nie, of hy al die nie? As hy moet prioriseer in sy dag, bedink hy nie, waar haar posiesie is nie. Dis a vrug, want sy hart is verloor. Is jou hart verloor, teen oor die Heere, het jy jou hart verloor? Het jy rarig door die punt gekom en gesê, Heere, jy is my alles. Ek kan so stand staan na buiten en praat met nou. Jy nou praat ons oor die kinderbediening. Wele wat besef ek. Ons kan maklik na hierdie gebouw toeskyf net om na aan die kerk toe te gaan. Misschien omdat dit so vry is hier, is dit pietie lekkerder hier. Mense, dit is nie waar oor dit hier gaan nie. Hier gaan dit oor Jou hart wat uitverkoop is vir Jesus Christus. Hy is prioriteit nummer 1 en het gaan net oor hom. En ek, ek wil jylle smeek. Kom op hy punt. Kom op moen nie jou eers geboor tereg vir pot lensies op verruil nie. Ek smeek jylle, die heren te begeerte na jou. Moen nog tyd mors, moet nonsens nie mense. Ek hoop jylle oor my hart, daar is die veroordele nie. Het is begeerte my hart, dat elke en hom intiem sal ken. Dankie. Smaak het nie. Het ek in die sogenaamde vernieuwingskerke begin kom. En daar is altyd twee preke. Eén is wanneer die offer opgeneem word. En dan is daar nog die, nog die preek. Die een het jou laat skillig voel en die ander het jou uh, laat beter voel. Gelukkig het dit so omgewerkt. Uh, ek sien ons het drie. Want ons het nou al laat twee gehad. En ons kan eindelijk na hierdie twee kan ons huis toe gaan. Want eindelijk sê dit alles wat ons wil sê. Die school het vir jy gevra om... Uh, In die volgende vier weke met die kinders, hulle wil sekere beginsels vir die kinders vastleed, met die kinders te praat oor respect. En toe we gaan ons bykie vroetel en kyk na respect, en ons sien dat die woord respect is nie een bybelse woord, nie die woord wat ons in die bybel vir respect het, is eer. En jy het gehoor hoe syng ons van eer vanmorgen. As jy nou dink hoeveel glory eer het daar uitgekom in wat ons gesing het vanmorgen. En jy het sien, op die gemeentepaflikie het ek sommer een verwijsing gebruik, uit die wet uit, en ons is ons nou voorbij die wet nie, die wet sê eer jou vader en jou moeder eer jou vader en jou moeder nou kan jy sien eer jou vader en jou moeder, is precies wat Daniel gesê het, is werkwoord, jy moet hulle eer, jou gedachte moet verander maar nou kom Paulus, en Paulus skryf ons in Iveser 6, daarby vers 1 hy sê, kinders wees aan jylle ouwers gehoorzaam want dit is reg. En dan verduidelik hy, hy sê, die gebod wat gesê het, eer jou vader en jou moeder, is die eerste gebod met die belofte, wat hy sê, want so dat jou daar mag word in die land, wat die eer jou God en jou gee. Die vraag wat ons nou moet vraag is, wat sê Paulus eindelijk vir ons? Bring Paulus ons terug onder die wet, eens, en sê, kinders jylle moet jylle ouwers gehoorzaam wees. Ons kan het anders omstel, ons kan sê, Kinders, jylle moet jylle ouwers respecteer. Kinders, jylle moet jylle onderwijses respecteer. Een mens respecteer ouwer mense, ondou jy dis ons hoes groot geword het. Die vraag is, doen ons dit, omdat dit een werkwoord is, iets wat ons moet doen, of doen ons dit, omdat dit is wie ons is? Want as ons gemetanoia het, jy dankie vir die ene, O Daniel, jy het ons geseen vermoorde. As ons harte verander het, dan leef ons respect. Maar as ons harte nog nie verander het nie, dan moet ons nog respecteer. En dit is wel ons rangtrek op mekaar en sê, jy moet my respecteer, want ek is ouder as jy. Of jy moet my respecteer, want ek is jou onderwijzer. Of jy moet my respecteer, want ek is jou ouder. Maar sien die vrug van gerechtigheid, of, let ek het so stel, kinders, se respect, wat hulle vir hulle ouwers het, is een vrug van gerechtigheid. As hulle verstaan wie hulle is, as hulle verstaan wie hulle ouwers is, dan sal hulle automatisch respect hee vir hulle ouwers. Verstaan jy, dan het sitte metanoia, nee, metanoia ook nie. Jy weet, Jezus' opstanding, was vir ons, dit was seker die grootste dag in die geskiednis, dag toe Jesus opgestaan het, want dink mykie mooi, daar die dag toe hy opgestaan het uit die doodheid, om om te kom opwek, moest die prijs betaal wees, om die kleine Adam, die Adam wat geval het, weer groot Adam te maak, die Adam wat na Godse beeld en gelijknis geskep is. Daardie dag was die dag, waar die prijs volledig betaal is om ons volledig te heilig en waardig te maak vir God, elkeen van ons. Nou as ons dit na respect doen, dan besteken dit, dan moet ons voor selfs die vraag vragen, wie verdien respect? Want nou, dit is die vraag dadelijk, as ons in die school kyk na kinders, en ons sê vir die kinders, jy moet jou meerdere se respecteer, want dit is die beginsel ons waarmee ons groot geword het, jy moet jou meerdere se Nou vraag ek, verdien jou mederes die respek? Ons kan sê, ons behoort die leiers van ons land te respecteer. Verdien hulle ons respek? Julle weet wat sê antwoord. Ek hoef jy politiek te praat vanmorgen. Maar, ons praat bykie woord in plaas van politiek. Jy sê, die prijs wat Jezus kon betaal het vir elkeen, daar die ochend, toe Jezus opgewek is, sê die dood uit, was elk een van ons, en van hulle, as ons dan ons en hulle wil stel, is elke mens op aarde voor God terechtverder gestel. En het hy omself oorgegeef vir die mens, om om te heilig, te reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God te stel. Sê vir my, As iemand heilig is en rein is en sonder gebrek en sonder vlek of rimpel is, is hy dan respectwaardig? So nou wil ek vraag, wie is dan nou nie respectwaardig? So jy, hy sien geheim hier. Gerechtigheid, as ons gerechtigheid, kyk, ons hoor die woord gerechtigheid. Gerechtigheid. En ons sê ons moet gerechtigheid doen, maar jy sien om gerechtigheid te doen is om een begrip wat ons is te probeer doen, om het te probeer naboets. Dit klein Adam wat ons self probeer opblaas in groot Adam wees. Maar om rechtverdig te wees is wie ons is. En daarom het ons vanmorgen gesing en gesê, let go. Ons het het vir mekaar gesê, laat gaan. Laat staan en weet dat ek God is, sê die hy sê, let go and let God have his wonderful way. Godse weg in ons, is die weg van gerechtigheid. Is die weg van een volmaakte stand voor God, volmaakte leven. Een lewe wat gekenmerk word nie meer door my geloof nie, maar door Godse geloof. Nie meer door een hoop wat beskaam nie, maar een, een levensboom, een hoop wat werkelijkheid geword het. Een hoop wat uitsien is na een, iets wat werkelijk aankom is en dit gaan nie meer oor my liefde vir God, of my liefde vir iemand nie, die vilai is vervang met, met agapai, ons het na, gekyk na die beeld van Petrus, en Jesus wat vir Petrus sê, agapai jy my, hy sê ja jyre, die antwoord is nie ek, maar hy antwoord ja, die antwoord wat Petrus moet geef, jyre sê, Petrus agapai jy my, het jy my lief met, met die liefde waarmee ek jou lief het? hy sê, die antwoord is nie jyre, ek het die nie, ek beskik nie oor die liefde nie, Maar Petrus antwoord, hy sê, Ja jyre, hy jy weet dat ek hy vir hou, ek het hy lief met my liefde. En Petrus het waarlik die heren lief gehad. Ek gloed het. Ek gloed het waarlik die heren lief met sy vir hou liefde, met sy, die mense liefde. Maar die mense liefde stop kort, wanneer het nie op die kruks kom. Jy sien, en ons kan op een sondagochtend hier by mekaar kom, en lief is vir mekaar maar woensdag, wanneer die dag, jy het woensdag nee woensdag, het hier die liefde uitgewerk, en dan begin ons vir geld, weer jy, en wat sê dit vir ons, dit kla ons nie an nie, dit plaas ons op die skaal, en weeg ons en sê, en wat die liefde het ek geopereerd tot nou toe, ek het jou ten opzichte, van liefde, maar eindelijk was dit net, vir die mense liefde wat opgeblaas is. Maar as ek met dan nooie het, ten opzichte van liefde, dan het ek gekom, die plek, waar Godse liefde, in my oorneem. En die liefde, het lief, ten spuite van. Die liefde, sien soos God sien. Die liefde sien God, wat gesê het, Kom ons maak mense na ons beeld in gelijkenis. Sien die skepper. As hy na een mens kyk, dan kyk hy vir die mens na daar die mensse skepper. En ons sien dat die intentie, die oorspronkelike intentie wat God met daar die mens het, eer en met eer en heerlijkheid het hy omgekroon. Dis wat hy sien. Hy sien nog iets. Hy sien die Seen, wat met sy leven kon betalen aan die hout op Golgotha. En alles wat onrein en onwaardig is, uit ons levens uit kon verweider het, dit op hom geneem het, en elke mens op aarde voor omwaardig gestel het, die prijs vir elke mens betaal het. So hy sien, as ek dit doen het met mense, en ek kyk na mense, Die wijse waarop ek na mense kyk is een refleksie van of die kruis by my, dit wat in die kruis gebeur het, metanoia is, of dat dit metanoia is. Nou weet ek nou soos lang in die moeilikheid, want ons het nou al lang die toets gedop, he. So sit ons hier vanmorgen en sê, jy, maar ek het hier die toets gedop. Is dit nie so, hoe makkelijk ons hier die toets doop nie, en God sê nie sy vinger in ons oog of onder ons nees vanmorgen he hy sê ek wil hier iemand ontdek opniet ontdek wie hier is hy sê ek is in alle opzichte versoek soos wat jy versoek is hy sê ek het ook die straat van Jerusalem en van Galilea het ek gestap en ek het die ouwe gevoel wat na my toegekom het, waar die vijand met sy vierig peile afgeskiet het om my focus weg te vat van waarvoor ek hier is, van wie God is van wie ek is Ja, wie het een groter aanslag tegen hom gehad as Jesus wat gesê, hy is een en wijn suiper laat my so denk, die skrif wat enda vanmorgen wat, enda oor praat vanmorgen, Jesus sê, dat hy sê waarom jy slik hier die geslag vir gelijk? hy sê ons is soos kinderkies wat op die markte gesit het en ons het veel op die sieter gespeel maar jy het nie gedaans nie ons het vir julle klaaglied gespeel jy het nie getrean nie, hy sê ons het vir julle voorgegaan, maar daar was nie reaksie nie Hoe makkelijk is dit dat ons opgeneem word dier die omstandighede van die lewe en dan al speel iemand op die sieter, speel iemand op die vluit. Ons sê, volgende zondag zal dat nog een vluit is en die zondag zal dat nog een vluit. Maar die geheim is, as elkeen van ons net kan kom vir een dag by ons laaste dag, Namens ek sê ek vir die jongmense, ek wens, ek wens rechtig uit my hartheid, ek kan julle net vir een week lang 50 jaar uitmaak. Dat jy net uit die positie van 50, jy kan dit 60 of 70 ook maak, maar ek gebruik nou 50 vir een voorbeeld. Daie tyd was ek nog 50, vir jy verstaan. Om net vir een oomlik terug te kyk en te sê wat er oog vink, was dit van 20 tot 50 dan besef ons, daar is nie een oomlik, nie een dag om te mors nie. Psalm 90 roep Moises uit, hy sê, Heere, leer ons, om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. En dis ons gebed vanmorgen, Heere, leer ons, om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag hee, want jy sien, as ons gerechtigheid, nie meer doen nie, as gerechtigheid nie meer een begrip is, waar oor ons praat nie, maar as gerechtigheid iets is, wat ons mee ingeword het. Ons is gister daarby, sy net strijd om, en sy wees vir ons een verf, een nieuwe verf wat laat ontwikkel het, wat hierdie melamine, jy ken ons melamine kaste nie, die kombuiskaste van melamine mak, nou daar goed kan jy nie verf nie, verf hou nie daarop nie, maar nou die ouwse verf ontwikkel, wat met die type van haars werk, het letterlijk in die melamine in brand. Ek sê met ander woord, hy vernietig eindelijk die melamine. Ja, sê, sê Maar dan vat die verf op hom. So, dit is nou een nieuwe ding wat hy gebruik het. as jy nou melamine, want alles het werk, ons nou dees so, nie. Alles wat was, is nie meer goed, nie. Houtkaste word nou geverf. Melaminekaste word geverf. Mooie meubels, oud meubels word geverf. Ek weet nie, by jy, by, ek weet nie by julle so by ons so, alles word geverf. Goed, so ons is nou in hierdie plek van die verf maar wat ek sien hier is, dit is uh, gerechtigheid is nie iets wat aan my gever word nie gerechtigheid is iets wat soos die melamine behandel word in my in gebrand word ek kan nooit weer wees wat ek was nie ek kan nooit weer die selwe wees as gerechtigheid van metanoio af na metanoia toegegaan het nie. En dit is wat Mooses gebid het, toe hy sê, Heere leer ons om ons daar so te tel, as ons een wijse hart mag bekom. Een wijse hart sal wees, dat ek nie meer vir myself hoef te sê, ek moet nie. Dat ons nie meer vir ons kinders sal sê, jy moet jy ouwers gehoorzaam wees nie. Maar dat ons kinders, hulle ouwers gehoorzaam sal wees, hoekom. Jy sê, en Die skrif wat Paulus sê, hy sê, wees aan julle ouwers gehoorsam, of eer jou vader en jou moeder. As dit een uitvloeisel is van gerechtigheid, as ouwers verwacht van hulle kinders om hulle te eer, wat doen ons as ouwers met ons kinders? Eer ons hulle? Wat jy sien, die begrip, God het vir die volk richters gegeen wat is een richter? Een richter is iemand wat met God gewandel het, wat voorgestap het. Joshua was die mooie beel daarvan, Joshua was die eerste richter, hy het gesê, wat my aangaan, kan jylle kies wat jylle gaan doen, oor jy werk een richter, hy sê, een richter gee altyd die keus, wie wat sê koning, sê, jy sal, omdat ek so sê, maar een richter sê, kies vir jylle, maar ek het gekies, Ek in my huis, ons sal die dien. Word my navolger, sê Paulus, soos wat ek het van Christus is, weet die richter. En jy besef jy paas, dat elkeen van ons as paas is een richter wat sê, wees dan my navolger, soos wat ek het van Christus is. Maar jy sien, hoe kan ek dit vir my kind sê, as ek nie een navolger van Christus is? Maar nou moet ons navolger verstaan, en navel kan nie een wees wat het op die nooie hou is nie hy moet het op die nooie hou wees so wat moet gebeur is is en dit is wat hendase pleidooi is is dat ons sal aggie op die profetiese woord dat elk van ons so ernst sal maak met die woord, want dis wat oor gemeente gaan, waarhoor kom ons hier by mekaar een ding, wat is hoogtepunt van die, die oogend, is woord is die openbaring van wie God is en om achter te gee op die profetiese woord, totdat die morrester opgaan, en die dag aanbreek in ons harte. En as die morrester oorbreek, en die dag aangebreek het in ons harte, dan sal ons nie meer vir mekaar sê, ken die Heer, en dit is wat jy daarmee geprofiteerd, hy, het gesê, hy sê, die dag kom, dat ek een nieuwe verbond, dat ek in een nieuwe verhouding met julle sal trege. Hy sê, julle sal nie meer mekaar leer, en sê, ken die Heere nie, want allemaal van julle sal my ken, kleine groot onder julle, want die woord sal in julle hart wees, en in julle mond, die woord van die geloof, wat ons verkondig. En besef jy, hierdie ding kan nie gebeur, dit kan nie gebeur, met, net one slip nie. Dit kan nie gebeur, met, ek wil sê, een respectloose, benadering nie, kom ek vir jy verduidelik wat dit beteken. As ons eer verstaan, as ons God eer vir wie hy is, as ons sê, ons is deel van die gemeente, dan moet ons uitmaak vir ons is die gemeente die werk van die mens, die ambitie van die mens, of van die groepie mense, waar dit tot stand gekom het, en nou drijf ons hier die gemeente, Of is hierdie gemeente een lichaam wat uit God uitgebore is? Het jy jou self verbind aan die gemeente, het jy kom ansluit by die gemeente? Of het God jou toegevoegd door die gemeente? As jy vanmorgen kan sê, ek is toegevoegd door die gemeente, en jy kan vanmorgen sê, maar hierdie is Godse gemeente, dan is dit verseker nie met Jan Brandse Kerk nie. dan is het Godse gemeente. En of dit mens gemaakt is, en of dit die wijse is waarop God dit doen, dit, dit is kostelik nie. Waar kom dit vandaan, dat ons een dag in die week op sy sit, om om die woord te vergader? Kom dit nie van God af nie? Het God nie een dag geheilig, een kant gesit, nou weet ons, dit is nie sondag nie. Ons weet die dag wat God uitgesit het, was van vrijdag aan tot zaterdag aan, in die ou bestel, Reg. En nou weet ons in die nieuwe bestel is die dag wat God uitgesit het, is die dag om te rus. Een rus van ons werke en ons poging en om te rus in die poging van Jesus Christus. Reg. So nou is ons leven die rusdag leven, maar toch is daar een praktische. Daar is een praktische uitvloe waarin ons bevoorrecht is om te leven. Jy weet nou, Stefan Becker sit in Dubai, sondag is een werksdag daar, daar is nie iets soos een sondag daar, ja, nie as een sondag is een werksdag, hy sit in sy kantoor, sit in sy aan en luister. Ons is in die bevoorrechte positie, dat ons een dag het, nou, as jy dan nou, een 7e dagse adventist is, en jy is ontevrede oor die sondag, doen jy dan nou, van vrijdag aan tot zaterdag aan, das is goed genoeg vir my? Ek het nie een probleem daar nie, maar ons het een voorrecht, om een geleentheid te hees, soos hierdie, maar wat ek probeer sê, is ons bijeenkom is nie iets wat een mens geroep het en gesê, dit sal nou so wees nie. Dit is eindelijk iets wat ons van self moet uitmaak, wat die God ingestel is. En as God het ingestel het, hoekom het hy dit ingestel? Paulus sê vir te moedies, hou aan, verkondig die woord tydig en ontydig. Petrus gaan so ver, hy sê, ek gaan hierdie goed neerskryf, so dat nadat ek nie meer hier is nie, nadat ek vertrek het, nadat ek dood is, hy sê, wil ek julle nog steeds hier hierdan herinner. Hy sê, vroeg en laat. Die Heere sê, skryf hierdie woord op jou haal, skryf het op jou hand, skryf op jou voorkop, skryf op jou deerkosein, breng dit jou kinders in. Hoor jou kritis is het vir God? Nou, het is een geleentheid om op een zondagmorgen by mekaar te wees. En wat maak ons met die geleentheid? Want as ons sê, dat dit Godse gemeente is, en ons sê, Godse gees is hier, kom as jy dan nie hier nie, kom <laughs> aan, hoor mooi, dit is al van hen, dat praat, want as Godse gees hier is, dan sal dit ons net respect wees, om ook op te dag, as Godse gees op tyd is, sal het ons respect wees, om ook op tyd te wees. Hoor jylle, dis nie meer metanoia metanoio nie. As jy dit hoor as een metanoio vanmorgen, ok, dan wil ek jou aanmoedig. Al doen jy dit nou eerst als metanoio, dis waar ons tegen van begin het. Maar kom, kom, by die plek waar het metanoia is, waar my hart verander het, waar ek sê, jylle, dis is my plek, dit waar ek hoort, ek sê nou vanmorgen, met wie het ek net nou gepraat, ek sê, ons is daar by die see, in een zondagochtend, maar ek is... Ek is net nie, ek is net nie, lakke nie. Iets kort, hoekom? Ek weet soms is ons by die see. Ons het nodig om soms by die see te werk. nie probleem met jou die see toe gaan heen. Gaan see met liefde. Maar hoor julle wat ek sê, dit het deel van my leven geword. Sondagochtend is my leven. Jy sien die onverbondenheid waarmee ek raak en los en vat en los maak dat die woord nie kan skrym in te brand in die melamine van my leven nie. En daarom, jy weet, ons kry soveel SMS in, goede, en as eindekie ouwe die SMS-lijn in stand hou daar in ons huis, en dan hoor ek iemand SMS vende, dan sê die persoon, ons vertrouw dat die Heere hom sal genees. Ek sê metanooi jou ons vertrouw nie dat die Heere iemand sal genees nie. Ons het lang al aanvaard die Heere genees het. Het is vir ons om het aanvaard. Maar hoor jy, al is ons jarenlang deel van die gemeente hoor ons nog steeds ouds in die gemeende, wat nog by die eerste beginsels van die woord by vaststek het. Nog jy gesnap het nie. Hoekom? Ons het net nooit toegelat, dat hy woord inbrand nie. Sien, as ons by eer kom vanmorgen, dan word Jezus gebore, en die erders is in die veld, in en die engele leerskaar kom, en hulle sing, hy sê, eer aan God, in die hoogste hemel, er is geen spek, geen achting, vir God, wat in die hoogste hemel is, en vrede, om met God een te wees, om een te wees met die heerlikheid, die achting, die grootheid, vrede op aarde, God het in die mense een welbaa, en wie wat is die voet welbaa? is die word Jou Dokaijou. En is twee woorde, Jou is goed. Dokaijou is Godse opinie, Godse oorspronkelike intentie. Godse oorspronklike intentie wat hy met die mens gemaakt, kom laat ons mense maak na ons beeld en gelijkenis, en laat hulle heers. Godse oorspronke, laat sy beeld en gelijkenis, met eer en heerlijkheid het hy omgekroon, om, gekroon, om aangesteld oor die werke van die handen, kan jy hoor hoe dat Godse oorspronkelijke intentie, en nou kom sy sien na die aarde toe, en nou sê, as, as, ons, as ons begin kyk na eer en respect, en soos jere, dit is wel voor jy gekom het. Hoe belangrijk is dit vir my? Of het ek het gehoor, mm, ook myne, steek in my broekzak, daar gat ek aan. Jy sien, want dit, ek wil jy sê, waarvan is ons slagoffers? Of die prooi? Ons is die prooi van Godstienst. Godsdienst het al die jare ons dan gewoond gemaakt om te luister na een preek en te sê, dit was mooi. Maar as nie had verander. En dit is wat gebeur, en dit is wat oor ons met die kampen soveel succes het, want sien jy wat met die kampen gebeur? Moet is sondag, ons krij een sondagochend, ons bou op, bou op tot die punt. Recht, voor ons dit kan voortsit, die volgende sondag, dan moet jy daar 7 verloop. Woensdag was ons terug by metanooi hou. Right, sien jylle. En nou volgende zondag bou ons weer op. En dan so gaan het aan, en as ons weer sien is, nog 10, nog 20, nog 50 jaar voorbij. Het nie verandering gekom nie. Nou is een kamp. Ons het 7 sessies na mekaar. Ons vat om vredag aand. Ons bou om, op bou om, op bou of op jylle ons wat gekamp het, jylle weet precies wat betekent. Zondagochtend kan jy moet so met die mannen. Hoekom? Hoekom? Jylle ons nie toegelaat dat dit gaan nie. Ons het om opgebouw, opgebouw. Maar besef jy, Ons kan nou in die gemeente, kan ons kan nou sê, goed, ons gaan nou maandag aan, dinsdag aan, woensdag aan, ons aan, aan. ons kan elke aand, kan ons het program stoot, en ons kan jylle allemaal onder druk sit en sê, kom, ons kom by die programme uit. En ons het nou al een lewege program sien ek, wat so stadig op ons gekryp het. Maar ons doel is, met, met ons hele programmering in die, in die gemeente, is juist nie om jou vast te maak, aan een program nie. Om jou vast te maak, aan die woord, Maar niemand kan dit vir jou doen, niemand kan dit beheer nie, want ons wil jou kans geef by die huis, waar jy alleen is, op jou eie is. Om die woord jou eie te maak, om daar ernst te maak, om daar tyd met God te maak. En wie wat dit wees, die gerechtigheid van God wees, daarom sê jy sien, nie een van die goeders wat ons geleer het of gelees het, selfs nieuwe testamenties, as wet van goeders wat ons moet doen, raak ons meer as hy moet nie. Maar want het sal eenvoudig ons lewe wees. Het sal nie anders kan as om dit te wees. Denk bykie daar oor. Koos vat sommer die huwelijks Nog een keer wat hy dit noem, dit is nogal twee woorde wat hy in die Nieuwe Testament gebruik, maar hulle is maar al twee, beteken maar basis die celle. Maar, Petrus skryf ons 1 Petrus 3 daarby vers 7, hy sê, hy sê, net so met jylle mans, jylle vrou lief, aan die vrouwelike geslag, as die swakker geslag, eerbewees. Salom het geskryf, hy het sê, wie sal een deegsame vrou vind? Hy sê, haar waarde is verboe korale. Een deegsame vrou. Nou wil ek jou sê, wat maak jou vrou deegsam? Vrouwens, kan ek vir julle dit vragen. Is jy een deegsame vrou? Die vraag is, wat het jou deegsam gemaakt? Partij van een bakglat nie, koeksussers nie. Ek verstaan, Anton. So, koeksussers sal nie gaan nie. Wat maak ons van ons vrouwens deegsam? Wat ons vrouwens deegsam maak, is wat die heren vir ons gedoen. Die bron van deegsamheid. En, soos daar. En nou kom hy sê, vir ons man, hy sê, wie het een deegsamme vrou gevind? As jy een vrou het, het jy die deegsame vrou gevond. As jy haar nie as baie deegsame ervaar nie, dan is daar iets kort. Dan le die probleem dalk nie by haar nie, maar dalk by jou. Want hy sê, ons moet aan die zwakkere eerbewijs, ons moet eer aan haar toeken, ons met ander woorde, ons moet die deegsamheid kan raak sien, so sien wat moet ons sien, ons moet die skepper sien die skepper is een oorspronkelike bedoeling, die, in die mense wel welwaar. Dan moet ons die kruis sien, en sien wat, dit, wat die, die skepper aan die gevallen mens kom doen, en ons kom herstel in sy valt uit. En dan kyk ons na die mens, wat herstel is. En nou sien ek, as ek na my vrou kyk, na my man kyk, na iemand kyk, sien ek God sy herstel. Ek sien soos God sien. sien en misschien manifesteer dit nog nie, miskien het my vrou nog nie gemetanoia nie is, miskien is hy nog op metanoia hou. Waar ek oor haar? Is ek by metanoia oor of metanoia hou ek nog? Want jy sien, as ek metanoia hou, woensdag het ek moeilikheid. Maar as ek metanoia, kan het my trek. Jy sien, en om my focus te hou, ons oog gevestig op Jesus, die leidsman, volhenders van geloof om ons oog op hom te hou. Daar is die Engelse vertaling, wat het so sê, hy sê dit beter, dit is woord in Job, ek en in die skrif, waar jy geen specifiek, nie, maar hy sê, surely there is a mine for silver. Nou, hy gebruik silver, en hy gebruik a mine. Job praat van hoe die ouwe stondel in die mine, en hoe hulle afzak in die skag, en besef jy, dit is wat ons met mekaar doen. As ons die ijsberg begin sal verstaan, en sê, wat ons van mekaar gesien het, Daniel, wat jy in deze rij van mekaar gesien het, was net die punt van die ijsberg, en nou is jylle soveel jaar getrouwd, en hoeveel meer het jy gesien van die huisberg, maar wat het jy gesien? Jy het gesien so ver as wie jy gemeen het. Manne, en dit waar ons nie gemeen het nie, het is op uitgemis. Besef jy, as ek in die huwelik tree word ek een delber, daar is een klomp diamante in hierdie mens, met wie ek getrouw het. En as ek gaan delf, vir die diamante, dan gaan ek hulle kry. Ek gaan weelisweer a biekie grys ook uithaal. Maar die delwer, kyk hier na die grys nie. Hy kyk in die amante. En dis wat die, die mooies daarvan is, dat ons respect of eer begin om eer vir God te hee. En daar die eer kan net waarlik eer wees as ek gemetanoeie het. As ek aangegeet op die profetiese woord, totdat die moorster opgegaan het. En as die moorster opgegaan het, die dag aangebreek het in my hart, dan is ek daar, dan staan ek in gerechtigheid. Dan het ek gearrefeer in gerechtigheid, hoor moet ek sê. Ek het nie gearrefeer in my werke nie, maar ek het aangekom in die totale ontdekking van wie ek is in Jesus Christus. En dan kan die omstandighede verander, dan kan die omstandighede slecht wees, maar dan sal ek in alle omstandighede kan sing, hou kruid, he's my God. So dit die geheim. Ek het nodig om dit in te brand. Elk van ons het dit nodig. Anders gaan ons net godsdien speel. Anders gaan ons in hierdie gemeente wees en net nog een gemeente wees. En daar gaan geen verskil wees nie tussen ons en die volgende gemeente. Die sê alle die sê ongelukkigheid, die sê alle ontevredenheid, die sê alle gepraaterei, die sê Kom maar, sê vir my, as ek van iemand slecht praat, wat maak ek? Wat maak ek? Ek tas die skipper aan, ek tas die werk wat Jezus gedoen het aan. Tas die persoon aan, tas myself aan hy dit is nie wat in die mens ingaan wie jou omrein maak, is wat uit jou uitgang het omrein maak. So hoor jy. Ons gee mekaar baie rede, baie rede, om van mekaar te praat. Om die negatieve te rapporteer. Maar, wat het ons gesê? Alles wat waar is, eerbaar is, rein en lieflik en loflik is. Paulus sê, kies om dit te bedink. Smythe Kostek, die skrif om terug te kom na 1 Peter 3 vers 7 toe. daar sê hy die ding, hy sê, om aan jylle vrouwe as die swakke geslag eer te bewys, nou sê hy een interessant ding, hy sê, so dat jylle gebede nie verinder word nie, sê vir my, wat er man, het nie een gebed, een wens, want dis die woord vir gebed daar, dis om te wens, wat er man wens nie, dat sy vrou, alles sal wees waar oor hy gedroom het nie. Ek wil net so sê, dit is maar armoedig as jy dit so wens, want God is een op. Want God het gesê, wat die oog nie gesê, die oor nie, gewoen, die hart nie, die mens nie opgekom en het God bedink vir die wat om lief het. So, die korale wat binnen daar is, is veel meer as wat jy heb gebid of gedink het. Maar ten minste, ten minste, is dit ons wens, dat my hiewelik, my hiewelik, gaan nie wees soos anders nie. Die dag die ek my speech gemaakt het op my trouwe, het ek dit gesê, wie nie wê dat nog kan onthou nie. Maar ek het gesê, ons hevelik sal nie soos andere hevelike wees nie. Tot my skande moet ek herken vandag. In baie opzichte, het my hevelik soos andere hevelike geword. Maar net, ons gaan maar net aan. Sleep voet. Omdat ek hierdie goed vergeet het. Omdat ek vergeet het om haar te eer. Want partike vergeet ons. Maar die heren sê, Sraait, as jy vergeet het, onthoud dit het vandag, herinner mekaar so lang as het vandag is, en hy sê, so dat jy die gebeur nie verander kan word nie, want jy sien, wat gebeur, die woorde wat jy verander gebruik, is die woorde die kop toe, dit beteken, dit soos gras, wat jy op sy basis afskoffel, hy sê, as ek nalaat, om my vrou te eer, dan is dit so goed, ek skoffel my wens, my droom vir ons hewelijk, Godse droom vir ons hewelijk, skoffel ek om die grond af, Jy sien, as ek nou heel tyd kyk, na die foute wat my vrou maak, en sy het maak een paar. Veelsver min, maar toch een paar kies. As ek daarna kyk, verstaan jy, dan eer ek aan nie. Maar as ek kyk, na wat Jezus gedoen het, as ek kyk na die korale, wat ek nog nie raak gesien het nie, dan kyk ek voorby, en dis wat God gedoen het, hy sê, ek sien niemand meer na die vlees nie. Want ek, ek kies om aan die sondes oortredinge nie meer te dink nie. So sien jy, om te dink soos God te dink, om by die plek te gekom het om te metanoia, dink ek automatisch wat God dink en wie wat, dan sal dit my nie meer affecteer as iemand my te naakom nie. As iemand my te koor doen nie, as iemand my nie rugsteek, as iemand my in die seek laat nie, dit sal my nie meer plaan nie. Hoe kom nie? Ek het gemeetanoia. Ek het eenmaal vooruit gekies, om te sê, ek sien jou nie meer na die vlees nie. Ek sien die potentiaal in jou. Dis dalg nie sigtbaar in jou optreden nie maar dan weet ek, my optreden is ook nie so perfect nie. Want net die volgende vers, sê en dit is verlede sondag oor gepraat, hy sê, geen kwaad met kwaad nie, skelwoord met skelwoord nie, maar hem sien in teendeel. Want hiervoor is jylle geroep, om sien te beerwe. En ons het vir mekaar gesê, ek sien nie, omdat ek sien wil beerwe nie. Ek sien, omdat ek nie anders kan nie. Ek sien omdat dit is week is, ek wil vir jou vraag vermoorde, kan jy, ek wil hy jou vonger op jou luif druk, en sê hierdie persoon, is a sien, jy is a sien, wil jy dit nie net wees ook vir ander nie, <laughs> wees dan net wees, vir <laughs> kinders om hulle ouwers te gehoorzaam, is om te wees, vir ouwers om hulle kinders te eer, is om te wees, vir my en jou, om te sien, is om te wees, want ek is die sien, ek dra die sien, die volheid van die Godheid woon in Jezus lichamelik, ek is gesien met elke geestelike siening in die Himmel en Christus, ek wil vir jou sê, hoe lyk die persoon van God sy sien, van al die geestelike sieninge waarmee ek gesien is, alles is saamgevat in een persoon, die persoon van God sy gees, dat in sy vervolheid in jou woont, come on, wil jou nie kans geën, om net te wees nie. Om net te seen nie. Besef jy, om te seen, is om te eer. En wat is hier resultaat? Hy sê, so dat jylle seen kan beërwe, Paulus skryf in Korintias, aan die Korintias, hy sê, dink daaran, wie sparsamelik saai, sal precies my, soos wat hy gesaai het. Maar hy wat volop saai, sal precies my, soos wat hy gesaad het. En nou sê, ons kan seen, ons het seen om te gee. Wil jy nie die seen in jou loslaat? Let go, and let God have his wonderful way. Vader, ek dankie. Dankie dat jy ons nie los nie, dat jy met ons bezig is, as gemeente, as individue. Heren, dat ons net die eerlijkheid kan beleef en om stil te wees hy toe te laat om hy lewe hy lewe wat so vry is van verbuid, so vry is van skuld dat hy gesê, ek sal daar nooit weer aan dink nie hy lewe eenvoudig in ons lewe te lewe dankie vir die vryheid daarvan, en jyre laat dit aan ons vryheid wees vir morgen vryheid wees van skuld om vry te wees van verwijt, vry te wees van bitterheid, van teleerstelling, vol te wees van opwinning, en opgewondenheid, en afwachting, vol te wees van die welbaha, van die Heere wat mynig geword het, en wat elkeen van ons te deel is, en waarvan ons die voorig het, om gesante te wees. Ons eer die vermoorde vader, ons kan net sê, ek het die lief. Die liefde het die binnen my gedraai. Ek het begin proe, proe dit, as die liefde het dier my. En jyre, dan kan ons net vanmorgen kom en sê, jyre, ek gee myself, so dat die my dit kan wees. en Jesus naam. I